Dhe falëndërimët i takojnë vetëm Zotit tonë Allahut Gjelle Gjelaluhu Allahut në falëndërojmë dhe vetëm prejti falje Dhe ndimë kërkojmë salavata dhe selamat Për shëndetit më të mira Bi pingamberin e zxedrë Muhammad Mustafa a.s. Bi shokët e ti besnik Bi familjen e ti të, të ndarshme Dhe gjdo muslimali të si di në dikër rrugën e ti më të, të mira Dhirën e ditën e fundit Dhe në në fundi, të kësaj bote Nëndëruar dhe zër Jemi duke Dhe e prit fundin e Ramazanit, ditët e fundit, netët e fundit. Andaj, sonë të me lejnë, Allahu Tebare Kjovëtala, është nata 27, e këti muaj, e shpesher këtë pëndodhin njësa për dilema dhe pacërtsive, për qemu të pysi njërzit, se për ingamberi Alehi Salatu Selan, ka than se nata e kadrit është në tekun e dhjeqit të fundit. Edhe sigur, e vendosin konflikt, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me mendimin e të sahabeve se nata e, e sahabave, sallim, nata e Kadrit është nata e 27 shumë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem kanë thënë se nata e Kadrit është nata e 27 dhe sa një prej tyre shoku i pejgamberit alayhi salatu sallam Ubay ibn Ka'bi te shehë kalavdrupi ngaj pejgamberi alayhi salatu sallam kjo është betuar Allahu se ajo është nata e 27 e njerëzit mendojnë se kjo ka konflikt dhe ç'i problem dozë tani s'kemë mundsi në mes sharua Por se shkurtimisht Dhe zët Kur ne e dëgjën një hadith Dhe na duke se si një fjallë e sahabëve Apo një fjallë e tabinëve Po vjen në dësh Konflikt të të na Jotës hadith dhe të fjallë e sahabës Pro konflikt kemi ne Kemi ne Në ngushtim të Perceptimit se ku vjen Në harmoni kjo hadith me Me mëndimin e këtëre sahabëve Dhe kjo është e me gjanë Por shkurtimisht Për nga mbire ale i salatu së në vlezër ka dal më një kallzu njerëz në natën e Kadrit saktësisht. Dhe për shkak të një konflikti të mesin e sahabëve, mospajtimit vogël, pejgamberi ka thonë, "Largouni, shkoni se mu ngrit." Çka mu ngrit? Mu ngrit, domon, tani nuk e di më. Dhe ka thonë lip nën tak, lip nën 10. Dhe pastaj sahabët e pejgamberit aleyhis sallam kanë hulumtu dhe kanë xhurmu dhe ka ndosht me ditë çelasakt pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam nuk ka thonse ajo nuk umen dit pa ai ka thon tani unë nuk e di mo por çka qsoj çsoj pa nuk ka thonse ajo nuk është men dit andaj shoqërinë thon çish ka mundsi pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam madje dëgjoim edhe disa har shpesh ar njerëzit thon për shemb çish uh, ka mundsi apo nëse me dheben me dheben e e buhanivës dhe shoqërim e dheve për shemb trehet kjo mesela nga se më afër ta është 27. Dhe pastaj dikush e merr këtë portallje. Do të thotë që nuk ka portallje. Se ti mund të shmo të tall për shembull me atë çka është arti. Po nëse kjo fjalë është e sahabëve, çish ndolla thara? Ai besimtar duhet me bash kujdes. Dhe jo më shit domethën kinse unë jam e pejgamberesa nuk më intereson sahabët. Po sahabët e morrin vesh pejgamberesa më mirë se na. Sahabët kanë jetë në Bengamel Ali sallallahu alaihi wasallam. A ndaj kjo kjo kërcim. Unë me pejgamberesa kjo është ignorancë, zotë. Kjo padie. Patjetër më shkunu nëpërmjet sahabëve. Prandaj ne e dimë ka prej tabeinëve dhe prej disa beshave që e kanë ndonë këtë lidh këtë punë, mirë po pa dyshim se ajo është njëra prej në atve. Dhe, dhe shejhu Islami te mia thot nuk ka dyshim se më afërta është 27-a. Nuk ka dyshim se me 27 për më afërta është 27-a, po një grumbullt madh argumente s'kemë mundi tani, më i përmend. Allaj deshta vetëm ta theksoj mos të mos bëhemi tallës dhe të bëhemi të mëdhenj në ajo matmërcim se sa sahabët se ku po di shqiptari sa han 27. E ka ditë sahabi Allah zot. Ka thon vallallaj 27. Ai, kaja ta thon ça? Ju ka më qefi e ka përcjell. E ka përcjell i ka ditë ajetin, ka ditë hadithët, e ka përcjell gjëndin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si do të çovë zot? ë Si do, qovë, qysh do njëri, të çovë? Çish do të mendon njëri? A është 27 apo nuk është? Nuk është, është objektallë në këtë vikloja, objekt i ibadet, nëse do të me më mendu, mendo, nëse do të me më mendu, mos mendo, ose lir kjo, kjo hapçi, a veç ka ta konnë në Vezërd, ose ç'e nese pasi që në numër sonte, pasi që një mat, me në numër i madh i sahabëve mendoj se ajo është nata e Kadrit, ta shtojmë adhurimin, ta shtojmë badetin, të shtojmë lutjet, ka mundsi çdo vepër çka e bën sot, qoftë mirë, qoftë kej, bëzë, se se keq, Vezërd, është rrezikshme. Nëse se bëjmë keq, 1000 muaj Falem ndonë medal të Allahut te bareke tuala, 1 muaj, çka e ka ndo të bëj? 1 muaj. Tunit. A ndaj ta shtojmë veprën e mirë, ta shtojmë avadetin, të lexojmë Kur'an dhe me len Allahut te bareke tuala fiton shumë te Zotit subhanehu ve taala. Këto gjëzo nuk oshtem ajo, por se për shkak se jemi më në pragu dash të më theksuar. Do vazhdojmë me personitetin çka jesëm në rizhëratën e kaluar dhe është Ahmed ibn Muhammed ibn Hambal. Inyor Ahmed ibn Hambayli i njohën me medhebi i hambelive, edhe është të përkacu të këpëgjishit i. është i katërti i ulemave nga katër medhebet, Raibu Hanife i pari, Maliku Shafiu dhe Ahmedi. Rahimahumullahu, gjemien Allah i më shërofë, që të gjithë. Kënjeri u dhe zërë është njeri u më, do mënë, më, me më, më histori më të bujshme, skena, do mënë, ndryshme, manifestimet durimit, asketizmit, dëvoqëmërijës, me xis të të me Allahun te bareke ve teala terbiye te madhe edukates te pa te pa krahasueshme alle gallon dietaret disa drejtore kan thon ahmedit me jeten e tij ti. ka ngushtu njerjet pas tij do per shem kur te dish se ti çshka jetuaj çujet ti çshka duruaj dhe kur te dish sa kon imam dhe nese ti do me mor ata per model es es vështir alle kanon plot per dietarve uma yasbir sabrohu kuj ban sabr Sikur që i tha, bishër el hafi, kur i thanë, që s'po thu dhe ti si Ahmejdi, që s'po ban dhe ti si Ahmejdi, që ka tha, e të ridu në minni, në eku me me kamel e mbija, jo apodoni unë me sos një punë që ka i kan sos për nga mbarë, pra, atë punë që ka e sos Ahmejdi, imam Ahmejdi, është në gjash me punë që i kan sos për nga mbarë, i durimi pa, pa krasushë, anëleze këj personitetë shumë matë, Ne do të mundohemi gradualisht me art deri tek ajo pjesa kryesore e eksjinërive sepse kemi mundësi më të pafshi. Të gjitha dijetar kanë shumë libra të ndryshëm, të veçanta, andaj Ibn Xhazi ka shumë një libër të veçantë, Jeta e Muhammadit. I jeta e Muhammadit, që është ash-mesela, është mesela e madhe jeta e tij. Para se të kalojmë vazhdim ku kemi mbetur tek jeta Ima Mahmedit, e Muhammadit, të ndërrua vetë ta bëjmë një sken hartim kokën tonë por ato xulefata kanë jetuar nën kohën e Imam Ahmedit. Të na duon pastaj kur vim të fitna. Kur rindeshprovat do të do të vim, për shembull, ky halife, ky halife, allaj ti tregoj në fillim kush janë këto halife, për në cilat kohë jetu Imam Ahmedit, me cilat xulefa, pastaj m'u dijm se kur themin ky apo ky, kjo komandim, kjo, kjo më më i keq është kështu më rad, ti dijm kush janë. Në kohën ku ka jetu Imam Ahmedi, vetë xhilafet ne kanë pas Nipa Tabullahi ibn Abbas. Njipat e Abdulla Ibni Abbasit Quët Khilafeti Abbasit Në shumë tabin që ka i kaldzun Shumë për e tëre Shumica për e tëre Ka njëtu në kohën e Ume ujve Ume ujve Nga Muawje Mërmanim në hakem E kështu më radhë nga bitë e ti Abdull Merik e tjere tjere Pastaj në një periud shkëputët Kë familje Dhe kalën Khilafeti të Abbasit Pse i ka ndon Abbasit Se është Baba i Abdullahit, Abbasit, migëj pengamberit, sallallahu alaihi sallam. Andaj pre migës pengamberit, sallallahu alaihi sallam, nga nipët e ti kanë arë një numëri ma dherë nga viti 600, në më nështu dheqë, khilafetin nga bitë e këtëre. Neve nuk në duhet të gjithë, por në duhet disa për i tëre, nga se Ima Mahmedi ka jetu një grumbë për i tëre. Ima Mahmedi, Ima Mahmedi ka linë në viti 164, tijëgjit. Ka ndrujet 241, Në këtë periud në duhet në kush ka jetu Prej khulefave E së shumë rëndësi në me dit Filëm ishtë për të qartësu Ndo është ta edhe dikujti nëvojitet Abasi është biri Abdur Mutalibit Abasi është biri Abdur Mutalibit Kureshin Ka familja Për nga mërëi Sallallahu A.S. Ka pranu Islamin Vonë Mirëpër e ka pranu Islamin Dhe është sahabi I për nga mërëi Sallallahu a, Kë Ka lanë shumë e v Ubejdullahin Abdurrahman kalan Shumë për e vladve Prej tërë që e kalan Kanë e kalan Abdullah ibn Abbasin I qili është Komentatori I Koranë I përësësinën është lut Për nga mërë Alejë salatës salam Abdullah u Abdullah ibn Abbasin E ka pas një djale E ka pas emënin Ali Ali ibnu Abdullah ibn Abbas bon Nipi i Abbasin Djali i Abdullah Kja liju Ka që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Edhe kjo djetar Jo si Ibni Abasi Mirë po kam opi va bëzvet Kam suri va bëzvet Dhe është një oft me titullin se gjed Që ka bosejt dhe shumë Ka qenë tabin Më nuk e ka mëni për nga mbedin Sallallahu e sellem Kjo jali ju Gjali ab, Ibni Abasit Kalon shumë djem E kalon Salihun Davudin Abdullahun Muhammedin Dhe Sulemanin Këto janë do mëndon njipat e Ibni Abasit Këto janë njipat e Ibni Abbasit. Për këtyre pasnipave të Muhamedit i kalon disa ditë. Pra këtyre ditëve ka nis Khilafeti Abbaside. Tani formon atën kok në hart Abbasi me Xhepingamësin. Jalivat Abdullah, alimi dunjoes, deti i ilmit. Kë i kalon ideal e ka pasem Ali. Ky Ali ai ka lënë shumë prej ditëve, njëri prej tyre Muhamedi Prej këti kanë arë shumë prej khulefave Prej khulefave që kanë arë Prej djemëve ti Ki ka pa është dikun Katër djemë Prej tëra u ka një pari i Krijetarëve të muslimanve nga Abbasit Quët Esefah E ka morë khilafeti në viti 1932 të hijri Dhe prej këtu ka lakue Dhe mund ka lakue khilafeti muslimanve Nga u me uit Tek Abbasit Dhe kjo periuda shumë me gjatë E muslimanve Për e këndej Pas ta i ka arë vdhavi ti Dhe më vdhavi i këti Se fahit E ka emri mënsur Ju kujtohë disa moabete me këtë Mënsurin, khalifja Se fahit e ka morë 132 hijri Mënsurin 136 hijri E ka morë khila fetin Ky mënsuri E ka lan një djal E ka posë emri mehdi E ka në khila fetin Këti në vitin 158 të hijri Nga ki mehdia Ka nërë disa prejt Ha, këlefave tjerë Mehdi ju i kalon 3 djemë Mehdi ju, që të ka posë emrë Jo mehdia që ka Thuhet në për hadithe Mehdia kalon gjallit dhe Gëse mehdi të mënon i uzuar Kështu I, i kalon emrat Në të galuar Ky mehdia, gjalli mënsurit I kalon 3 djemë E ka posë i, i pari emrë në lhëti I dy të Rashid I tre të Ibrahim 2 djemë jam bo këlefa El Hedi është ba khalife në vitën 169 dhe 170 e ka mor khilafetin Rashidi cilin njët Harun Rashid Harun Rashid në këto janë një pëte këtë tibni, tibni Abbasin tani kjo pjesat të djemë të Rashidit, Harun Rashidit vjenë së provo a Ima Mahmedet Rashidi i len i lenë disa prej djemëve i pari prej tëre El Emin kjo e merë khilafetin Mirë për po nuk zxatë shumë Dhe ki nuk ban të lashe Nuk ban bela Dhe pas ti Vjen khalifja tjetër I cili quët El Me'mun Djali Harun Rashidi Kure mërë këj khila feti Në vitin 1998 Këtu njës kriza e muslimanve E cila quët kriza E muëtezilive dhe gjehmive Nëse këj Me'muni Këj, që gjitha përmejme të historia I ka mor nga Romakt Librat e grekve Të logikës dhe i ka përkthi Dhe përkthisit Kush ka dash Vullënë të areshti ka thonë Kush mi përkthen këto libra Do më thonë Sa peshon ajo, ajo libra ku ka me përkthi fletat Unë në altan ja paguj Me altan ja paguj Librat e grekve Ane ka thonë i më Mahmedi Nuk e di që ka banë Allah ome këtë njeri Sa fitne Deri sot dhe zër Deri sot Sot njerëzit këtë filozofi që ka ju kanë nbet Këtë të logikat e mbrapshta që ka ju kanë nbet, ju kanë nbet nga përkëthimi grekve Nëse muslimat nuk i ka njohë këtë pun lezën. Më di më Mahmedit, shpesh e që të dha shofmi Dha shofmi këtë vine me po polemik Me këta njerës, kur i foli Këtë njerës ka thonë ma arif Si di unë e këtë pun Në kuptimin, nuk në muslimat nuk i takon me vol Ka thonë Aristoteli, ka thonë Platon nuk i, i, i, i, Ka u rejtë të pun Këtë gjëra Kër këndru jetë me muni E ka morë khilafetin vlau i ti Gjali Haru Rashidit kin, story, E ka pasimin el muqtësim O ishte një orkin një stori El muqtësim I qili Ki muqtësimi Shpeshar Kër e rafte ima Mahmedin Thoshte subhan Allah Mështë me fa paslam Vlau vijem amanet këtë njeri me re Se kësha re Andaj shpesh ju thënë të adinëve ulemavë që e kishë rrëdhvejtit që këna me bërë par Allahu gjellin gjellalu më tësim, është një orë në histori pas taj pas më tësimit e merë khilafetin djali ti, djali më tësimit e ka pas emin eluathik në vitin 227 edhe ki façdo njët me esprovu ima Mahmedin dhe ka hik ima Mahmedin për këti njeri për djali të më tësimit dhe me vdekin e më tësimit vjen me dhëkin e wathiqit djali i motësimit të par, vjen djali i dyt i cili e merr xilafetin tuat el mutawakkil el mutawakkil alallah kyneri e merr xilafetin në vitin 232 dhe ky kur e merr xilafetin i thën el sonetin pa u ka shkuja prej te mune në vitin 238 deri në vitin 232 musliman të elisonetit ka njëtu, nëmonë, burk burk karantin, cikur codit me shumë vështirësina me, me embargo ekonomike ku s'ka dëgjue me ndërprejtet pagave me dëbim nga vendi me vrasje, ekstomerat kitë këto vite dhe zër, ka njëtu në shtërëngin të matë dhe sa ka arkel mu të ekkil dhe ka thonë, jo ne i këthejmë elisonetin dhe ka dashi më Mahmedin dhe ka respektu i më Mahmedin Dhe e ka, e ka madhruhe Shumë pastaj ka ardhë Pastina Djemët e, e vlaut Djemët e mon, vlaut Mutevekilik, Muhammedit, Mostain Billal Mute di, të këto neve nuk në duhet Vezër janë historitës e atë vinë Mi më avonë, kjo në duhet neve Nga Haru Rashidi Bjali ti El Hedi Pastaj Emini Vlaut ti Hedi, Emini Mëni, Ekstumeral Mëtësimi Djemë të ti eluathik edhe, edhe i funit elmu te wakil Me këto është provu i më Mahmejdi Këto i dhe gjoni shpesh të khluafat dhe shpesh arë njëzë ju përzijen Për mësë mu më të përzij, krejt janë njipat i mni abasit Krejt janë njipat i mni abasit dhe shpesh, shpesh njërzit Kur hinin këta, kur ishte fitnja, ju thonin, ju thonin khluafave A nuk ju vjen tur, ju i një familja për nga mbejdi sallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallall Çishkini mund si me thon disa fjalë për Kur'anin, për Hadithin. A ju shtyu ka mzu Peygamberit sallallahu alajhi wasallam? A ju shtyu ka mzu Abbasi? A ju ka mzu Babgjyshjuve Ibni Abbasi? Andaj shpes njerëzit thonë, "Çish je ju? Bit Abbasi, si ka mundësi me dal nga rruga e Peygamberit sallallahu alajhi wasallam?" Mirpokëvër të don shpesh arat mesela që kanë theksuar vëzërr se edhe djali i Abbasit nuk kanë, edhe nip i Ibni Abbasit nuk kanë, nëse devion njeriu kotësh. Me thë nëse e ki bab, kanë do koftë Nuk ka, nuk ka mundës i edhe nëse e ki bab, pengamberin Një djarë, një sëri, allo në gjellonat ka të regu Babën e ka pas pengamber A mundëm e paramënu baba, pengamber Mësile madhe, mësile madhe Allahu gjellonat e thënë Koran Innehu lejse min ehlik Këta se ki tanin Sa i tha, unë i hi hipin kodër edhe pështoj Gjallinu hit, ale i salatu Veselam Këtu dhe zërë ka qenë Bon këto kanë qenë historia e, e Kulefave të, për cilat ka jetu me to Ahmed ibn Hambeli Vajzdojmë ku ngelem Nga historia imam Ahmedit Përmendëm në një qka, nga edukata e ti Nga historia e ti të vazhdojmë Në me lejnë Allahu të barek e vëtala Thot djali i ti, thamë kalan imam Ahmedit Dikun në nënë thmi në Dë për e tëri janë ba ulema Abdullahu dhe Salih Salihu i madhi, Abdullahu më ma i vogli Këtë janë ulema, këtë e kanë të rashëku Ilmin e babë di, E babës së të tërë Thot Abdullah ibn Ahmedi Djaliti, baba janë E legënë të në Kur'anin në 7 dit E danë të 7 fjesë Në gjdoja vante e khatme Dhe këta që në sunet i shumë brej Pre ulemave Me e bëhe Kur'anin khatme Në 7 dit Ju kujtojtë Kër folën për Ebul Alien Rufeya ibn Mihran Se e legjone të Kur'anin Kha të për një dit Për dy dit Për tre dit Dhe në funi thënë sahabot Ja, gabim Legjone për Për një av Dhe kjo ka është rashiguen Nga, nga shukët e pengamberi Sallallahu Aleju selim Adhe thët baba e, Jem e legjone të Kur'anin Në shtatë dit Flejnë të pak Pas jatijës Dhe pas taj derin Në sifir Fal të namaz Namaz nate Këtu nuk i ka përshën dhe më ramazan Dë më d Pemës gjatësie, ka fletë pak Pas taj është quë, ka falë namaz Dheri, dheri në sabë Thot, kjo i ka ndodh Ko gjatë, sa ka qeni shëndosh Pas taj pas fitness është dopsu dhe i ka I ka zvuglue, dhe mëne ka paksu Numër në e reqatëve të sijat I ka falë namaz Thot me rudhi, mëzansi i tina Hoxha jon e bu Abdillah Imam Ahmedi Kure e përmend të vdekin Khanakat hul ibrah A u le abara Dhe më dhe më Sigur ngulfatej Apo zinhej Nga dënese Qajtë mës Më dojke me mbyt loti Kure përmente vdekem Dhe thoshte Dhe thoshte ima Mahmedi Friga prej Zotit Më ka bo Që mës me hangër me Qef hajen Dhe me pi ujin Më friga për i Zotit Nuk më le më knaq Kur ha dhe pi Veç kër e di që një ditë këna me ndru jetë Dhe këna me shku par Allahut Dhe bareke U e te ala Ka thonë Dhe kër e përmendi vdekjen Krejt punë të dunjajës Më vinë pa kime Pa, pa që minë Më letësot gjithë shka Pasaj shpesh thonë Më rrudhin a thonë të ima Mahmedi Inme hua ta amun Duhun e ta am Shkënë dhe të të të na këtë fjali shka për e thonë Ta shpesh na e ka thonë Pra kjo është medrese Kjo është shkollë e i mëmahmejti Kër e ka përmejnë dekjen Ka thonë Su ma adas buka Dhe shkër e di Shkër e njërë zë dhe zër Në qëfar huti i jetojnë Thotë po pe ketë këna me vdekja Jo haka Edhe vazhdon me ongër Vazhdon me qefë Së me qefin matë matë Kjo nuk o dhe zër Hak na e di në hak o vdekja Hak a di shkër të ma thonë hak Mu përg Ka dik babat, ka dik babji, ka di po, ka që kanë dik njerzi, veti do pa keç asaj udhë jena. Fjalgoje sa më kapërci që më ndrua muahetin, apo njerëz që kan, hajt më shpejt, ose so muahetin tani smiku kan dunjë. Thot me rudi, Ahmedit. Ju, ju, të buka, e u i thonte buka kur e ndenit që më ndruajet. Edhe na vëzë jetoi na sigur, siguria atë veçan, na skenë më ndruajet, na ne vela që dunjë, që na mush vilu, na më supra, që na shumë te gru. Kuqëllament te gruveson, vor. Na vor na shumë te gru. Vëzër, në vër, në vër, Nësë s'integrohëmi që atjetë Allah u të barek e vëtara Qëka në gjenë? Pasaj thoshte Inne me hua të amë mduhën dhe të amë Ojo njërëz Kjo du nja kalohët Një haje E ha Një asë e ha Dë një rëki Dë një rëski Dë një rëki mu vesh Dë një rëski mu vesh Inne ha e jamu kala il Këto janë dit pakta Krasim ma ta krasi shkan apret Këto janë dit pakta ata... Me këta ja kalitësu veti zë zërë Se ka, ka qenë fukara, E përmendëm që është ka punu me dur të veta Ka shkue të shqitësit e zarzavateve Dhe të mbjelësit e zarzavateve Dhe dhe se të kam punu me bache I ka thënë a ka munë që unë me ju një muhe E mu me mpagujt Ka punu me dur të tina Dhe ka qenë imam i muslimalëve A dhe ka thënë ditë të dunjojës Një ditë ha, një ditë ha Një ditë kimu vesh, një ditë skimu vesh Ditë dit kalojnë shpejt Pastaj ka thënë Nuk e barazoj për veti me Bon, e kanë pyetur çfarë është ata. Pse ti jep përparsi kësaj jete modeste, askhete varfories, pse jep më shumë, ka thonë më e dashur për mua për foria. Më e dashur për mua. Dhe shikolla se ka thonë për mua. Nuk ka thonë ju njerëz, duni më kanë këtu fuqara duni... ja, e duni, jo, e pam ndaj mama pasanikë. Ima maliku pasanikë, e ulëma të tjer pasanikë. Nuk ka thonë unë ç'shtu du. E ka gjetur për veten, për veten. Etina pas e ka thonë me gjet ruk. Më shkuti kon, kun që m'hum emrin, çu kuson por me, që jash ku jash ti. Nuk mund, nuk ndamont, që mundso rrethana. Më ik dikun, e mos më mëof njerzit, kisha shkoa. Kta nuk e ka pasur më habet aso. Kta nuk e ka pasur më habet. Kta e ka jetuaj. Kta e ka jetuaj me jetën e ti, me mishin e ti, me shpirtin e ti. 28 muaj ka vujt prej ty në vekullave, disa çka i përmendom. Prej me munit e ti Moëtësimit e wathikit E kështu më radhë rafje, rafje Andaj disabilitare që ka than Aqë shume kanë rafë Koci ka dalë tim shuë Koci një kanë pa njërëzit Adoj kërë ka pa moëtësim ju ka dhim Ka thanë oj mam Thujeve qatë fjalë qka pe lipin Thuje qatë fjalë qka pe lipin Edhe të t'liroj Ka thanë qitë manja jetin në në e thanë Bje manja hadithin në në e thanë Ama fjalë tjera nuk foli Adoj qiko ka thanë Mu konë dikon me, me, me hub Edhe Mësë më muni e mrej, nëse këta është më jetu me Allahun të bareke vëtjare Gjithashtu e kanë pytë në kohën e më mahejë dhezën Bagdad Në një na po foli për, për një stëri shumë në madhe Bagdad dhezër ka po shumë dhejbe Kërë kur ka njësë kjo punë e greqis me, me hitek muslimanat Jo greqis sotës me dhezër, romat dhe vjetër, jo këto Jo hasha vë kella, jo së qojnë pejsh kërgjohë ata njerëz të moshë që kanë shkruaj libra, libra libra, andaj ka thonë kë, kush ma përkënd këto libra Altana ja pagoi. U mundësojmë ndovëzë. Nik sa sa sa ranë ot libra, us kan xing si libra fleta, fleta fleta konë e ran. Kurë kanë vendosur atë ë, do të thonë uh, kurë kanë shtell librën, por më e bó libr, kanë marrë një lloj një lloj ë uh, mbulimi dhe zbukurimi të ran. ja ka paguaj të Altan, ka pas parë shum. Andaj uh, prej jervësh që kanë janë shqip kanis disa me Kuranin si, si, loj, dhe man, si knu të kënuhme. Si lloj, domthonjë si çshknoin këto muzikë. Ne kanë bërt për Muhamedit. Çka thau këndimi i Kuranit jo me muzikë, po me lloj melodiësh që ç'mundon sonë Zezë plot. Apo po shtyp pse këndoni ilahijas, domethënë se di me, me kënduar Kuranin si Zezë. Angjëlarët thotë Zot më ngatru muslimanin. Po thamam Allahu xhelalu dhe ka thonë në mundsi, po domethënë si i di këj. Ne jamonë ilahik non edhe kristash më krejt apo me fe, me Kuran, jo valla. Jo Kurani ka diçka që ti smunesh me valla mendohet. Kur'an ibn Saud nëpërmjet djumës Sulemave, që është kjo fe e Zotit të barekut ala. A do që kanë fitë, peqnoin do Kur'anin si me melodi, jo të Kur'anit. Kur ka thënë innaha bid'atun la tusma. Ka thënë bid kjo bidat van me nguhë. Kjo ka edhe sot tash unë ju referoj që me me nguhë apo ka edhe në YouTube edhe kështu me radh, Kur'an e knonaj. E knon, doon, jo ç'e knon musliman, po e knon ai tu do të sigurisht me knukaj. Apo kjo ka thon është ndalume kjo fjalë Allahu xhel xelalu Allah e ka thon pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam që Kur'ani ka zbrit me mërzi dhe me mërzi duhet me lexuar çfarë do të thon me mërzi me frik pejgamberi sallallahu alajhi si wasallam kur lexonte Kur'anin sot Aisha sikur grein rzat kur mbledhën kurbanat xhurmën bletët çasto i bante xoksitina alayhi salatu wassalam për frikës pe Allahu te bareke vota e Allah e sonjet që ka me Kur'an dhe zë bukurim zë bukurim Aja e këngutja, aja e këngutja. Kur'an dhezë nuk ka në edhim zani mirë është që e ka përqip e nga beri s.a.dh. Por edhe qëllimi zanit mirë ambe tu, tu të tutë Allahot. Ata që i kërsa më dhe mi e thotë, është mirë me të gjuhë Kur'anin për ati që e ka zanin e mirë. Mirë për përshka? Që me mërinë do me thanjet e Kur'anit. E jodë, ku me mërina? Ku me mërinë në like e në shikë është mëri? A shabë kella. Thodë me rrudhi Së kemi pa fukara Që ka qenë mëj respektuar në mujt, dikush, më i më i ndërum, Se në mezdisin e ju Mahmedit Ska mujtë dikush Mukan mëj pozicionum Mëj nderum Se sa nëse Jekon mezdisin e Mahmedit Fukarat i ka afruve Ka rejtë me fukarat Dhe kjo me dheb me dhebi kujt është Me dhebi Imamit dunjahe Se dhe është Mohamed ibn Abdillah Pengamberi ton Sallallahu Fukarat dhe zri ka da shumë Pengamberi Sallallahu Sa kanë zhitë prej Prej had Me i dashë për kara dhe njerëzit e cilet Nuk kanë nga kjo bot Gjeda ashtu, thotë me rrudi duke folë Për edukatën e ti Dëzhën e këto fjalilës Në zantë i ti ke ka përcel Andaj, do të vim Nëse nga premë të nkoa Në një numër një të malë Në zantëve që kanë jetu në kone Ima Mahmedi dhe zër Pas shim njerëzit i kanë numruë Pas shim veta As kanë pas laps As fletore As ja kanë numë menë në shka po thotë për Ima Mahmedi Ashtë që kanë në menëm E kër i kam piti të njërës Po ju pse vini Ka thonë na veç kënasmi të i shirë që i shriki Në mund në mësim pi edukatës këtina 500 vetë ato i kemi nëmru Ska narë për dertës Kanar me e shiku që i shri një mami A do kënjë njëri ju zërë, Andoj, qishtaj, dhe zërë kënë shumë i madhë A dojë që i shta imam dhe hebiju Për disa prejtë njërës e që kanë thonë kone ti Ka thonë valoj une Veshtë një dit po pando ku kamri njerëzve të zonë me dashni Muhammedi rahime ullah do ta përmendë ullëzën i Muhammedi atë shumë i ka dhënë Allahu xhelalu ala bereçet vetë pedit ve ka kap zgjarmi në shtëpi pe jëm veti do dhoma i ka kap zgjarri ja, djeg kur ka shku Saliu djali vet ka thon s'mullim ke shtëpia po i kum pas do teshat babos ma von ato teshat mbiçim bereçet teshat e babos vet i Muhammedi kur ka shku te shtëpia gjithçka e ja, djeg pas teshat e Muhammedi Dhe kjo veçka, jo veçka, pas 300 vjet veç çka ndodh. Kush ka ruajt do fletat i Muhamedit. Si ka qap zjarri. Në këtë përmendim Muhamd e biu Ibnul Jauzi me zinxhirë çakta. Dhe tek ata se e kanë e kanë porjetukët kët ngjarje. Ata vetë thifti Muhamedit do vetë shumë seriozisht. Shumë seriozisht. Dhe është prej prej, prej sët, thash, kanë thonë dietarë, nëse thash kan thon dietar, është e pamundur me jetu jetën e këtina. Është, domthon, është A do të thon Sheikhul Islam dhe mië dy njerëz i gati soni të gjejnë çiftin e tyre, Abu Bakr Siddiqun, Konavat, Ahmedin Konavat. Atëse ka dietar, ka njëse ka bë uh, revolucion në Islam dhe kanë prua e kanë ngjall Sunetin e pejgamberit ali sallallahu alajhi wasallam. Miqë po, moska e kanë ngjall ka thon Ahmedi. Pra janë detyruar me thon, ka thon Ahmedi rahimahullah. Thot me rudi, duke e përshkujt çyshka jetu dhe çysh ka çën edukata E tina, thot Ima Mahmedi I donë të Njërzit modest Rëntëme të varfarit Ishte shumë i but Fiji i hilmon Ishte shumë i but Nuk ngut e i kur Porveç kur thamë, kur ka eqë rrugës Rrugës kur ka eqë Ska dash me ne që në rrugë, ka eqë ma shpej Në së njësë bëndojë se në rrugë Në rrugë të me eqë ka dalë me përcinë një arket, me një gjizua Jo dhe zërë, atë shko në bunë tane Largoju, në rrugë nuk ka zot kur gjavë Ka zot kur je në raport me dikan Të shpia, kur je me njerës e kështu mëra Ati të je ka zonë dhe vëshmërijen A dhe ka zonë, përvesh në rrugë që e atës ke shpet Për ndryshë e ka qenë, shumë i qetë Nuk kanë ngut asniher Va kena këthirat të wadu ai, Shumë i shte modest Modest Ta aluhu së kine të uallu e kard Mbizotron të të gahmejdi një lojt qëtësie Dhe një rojt dhe dispekt, më. Meritolë më rëspektu ki Ka një dhëqëtësie Dhe me këto fjallë është përshujtë Për nga mberi Ion sallallahu alai sallam Ka do është Të varfërit Ka ne ti qejtë Së shngut A.S. Adhe ka në djetarët Ahmedi si Ahmedi Ahmedi Si Ahmedi Nën, Kjo Ahmedi si Ahmedi sallallahu alai sallam Për nga mberi Ion sallallahu alai Thot U më rrudhi Kër ulej Në me gjlis Për me kalëgju derë ulej pas i këndijes dhe nuk folë të dërsa pyjtej është ule dhe dërsa e ka vetë dikush s'ka folë nuk ka një s'ki po posë nëse dikush e ka e ka pyjt dhe kur shkonte në gjami qikodhez këta a thash është probleme bohe bo, edhe imamat e tjersën e kanë bohe edhe imamat e tjersën e kanë bohe dhe kur ka shkun në gjami nuk ka ule në palme të gjamis po e ka morë dhe një qashë Un, sigur, tani une ku jam këtu ose që e kimi min vera a i ka shku të një qash duke e rujt zemrën e ti, duke e rujt devosmërin e tina adaj shumë prej vebëra dhe që e ka bomi Muhammed Vezer, o është e pa mund që me mi ba o është e pa mund që me mi ba jo vesh, më s'frasin për të banë o gjallar djetar bashkohor maherët, zemanit atina adaj kejt Vezer që të apërmin në fitne plot për që, të në që s'kanë mujt me durue edhe kër ju kanë thonë, po, Ahmedi, ka thonë, le, Ahmedi, Ahmedi, Ki që tërbotëja A ki që tërnjerja Njëz dhe, dhe sot shikur për shemot Veç ka, ka dëgju për Imam Ahmedin Dhe thot, une me tajam Që të më thonë me tajam Ti se ke shiju një thërmi Nga rruga Dhe sine ka jetue Imam Ahmedin Të thoshtu, përmeni imam Dhe e biu nga nëzonsi ti më rrudi Kër ka folë për Imam Ahmedin dhe edebin e tina Ka thonë, ishte imam Ahmedin I cili nuk siloj me një randës Dhe kur dikush e trajton të minorans Bën të sabër dhe e trajton të but Kur dikush e ka, ka siu, Se ka trajtu që gjithë duhet Ka bërë sabër Dhe ka këthime me të mirë Sigur për nga meri jonë Sallallahu Dhe kur dikush e ofendon të thonte Mjafton Allahu Mjafton Allahu Dëse një shkathonjë së bëzër Shkathonjë sët Se unë a goja s'kama Unë e facebooka s'kama A i me më shahon e jo ka, thon, ka mjafton Allahu A i ki besu Allah po Trunë Allah, ja këthenë Allah E kësë më rratë A të kërë e kanë në fondë të të ashojnë Nga se lidhët me këta Kërë e kanë thanë Lutu këndër atyre që kanë dhënë fetfa me të rajtije Lutu kërë e ndër atyre disë të kanë rajtije Disa prej khulefave Dhe njëherë prej herave A të shumë e i thanë lutu, lutu Pa esë që ka thanë Ka thanë që ka fiton në insani, muslimani Në sebonat se bep Allah i me dënun nj Jo, Nëse ti hinë gjennet dhe se A hupti diqka pëse Shka i ka ba Allah Ati që ka lëndu tje Nëse ti ki hinë gjennet A dhe kur i dojshin Kështu a ofendojshin Po i mjaftar Allah A i din pun mas mirti Pas të i thot me rudhi Su ka njeri me urrejtje Si ka urrejt, s'ka pas urrejtje Vela el agjul Dhe nuk ka qenë mzites Ka në gjit diqka Shumë modest Me vyrtyjte të larta Hasenul Huluk Ka pos vyrtyjte të larta Da i mulbishër Gjithmon ka bësë ka qesh Kanë thonë transmitu së dhe të ashovmi Nuk është më rol Pos kërë ka galdzua dith Nuk e kanë ndru Pamin e ti Pos kërë ka njësë me galdzua dith A dhe ka thonë diset predjetarve Kur thonë të hadethe na fulan Ukri, ta një kjojë ndronë që e rëmë Përveç kërë ka galdzua dërës Ka shpegu hadith Dhe ka shpegu ajetet zotit të bare kjo dhe tala Jasht taksa gjithmonë në konë i busqesh dhe i harasho A dhe i thot më rrudi Gjithmonë busqesh të Parveç kur ka kalë zot desht Lejjin u lëgjani Kemu i të letë më morë veshme ta Ka qeni letë raport Kemu i të letë më morë veshme ta Lejj se bi fadhin s'ka qenë arogant Nuk ka qenë arogant Vë kanë u hibbu fila U jubhidhu fila I donë të njërzit për Allah Dhe u rrejnë i donteyes për Allah dhe urrente për Allah dhe kur bëhej fjalë për fein e Zotit te bareke u teala i shtatë dëgavamu ata na nervozohej kur vjen te puna feja Allah te bareke u teala nervozohej shumë besohet puna e fes Allah te bareke u teala dhe duronte shumë ha lëndimet e fqinjëve çka ka, ka mujt më ndodh diçka për shembull çdo fqinj mua diçka dhe fëqin, ka than sallallahu alejhi salam kush i be sallallahu Në ditës zhigkimit mos ta lëndon fqinjin. E dikush thot, e pse ka thon fqinjin, po ti sune Londonat në Amerik çka, ti ke fqinjin e më lëndua. A e kuptoni pse bejën sa thot fqinjin? Komshin, komshin. E pse komshin? Po ti nuk thirrish për mua kanë mirë me njerëz që çka takosh me tani herë 100 vjet, me asha takohen çdo sa ha, për ditë, që të vje mua pa me ta. Çka ti e shtrëngon sheriat, kujdes. Atë ai thot me rudhë me komshite vet. Shumë bëjnë të savër, nuk i lëndon të Në do të shumë i dhezër, qëfar fjallë ka të thonë për, për ima më, më amendit babon. Tho ta dhe lau, një ditë për e ditë, hinën shumë bubrajtë sa në shpi Mi lingona Që kur që në këtë kohë po, paracitën për e para qitën, pre, loj loj, mu shkonjave kësë në rap Dhe onë, pengoj Tho dhe i tha baba, lërgonu Dhe këtu lërgun Me fjallë dhezër, mëse provo se mundet me dalë par sajnë Vëllazë qofon veli Allah dhe ka dashur Allah te bareke ve taala. U jamleh, thot djali o babaj shumë jamleh. Thot dhe ju tha baba dilni jashtë. Ne ka ndal. Kto vëllazë janë i thot imam dhebiu minel karamat. Këto janë që Allah e ka dërgumë ata. Çikush e përmendom, ai kushia i cili ka thonë nona ema që 20 vjet si punojnë këmb. Lut Allahun, ai tha lut. Unë kam nevojë me lut për mua, pastaj dol një shka i, i than, u lut, u lut. Kur ka shkuën shtëpi ndanë atë këmb. Mir poqtë jam vëllazër, ti po disa njerëz thonë kam lutunë. Shpesh mos të keq kuptojmë vëllazër, pa pa keq interpretime. Për shembull vëllazër, ndodh njëri thotë më ka bëf po filani zullum në tregti, në bazar, kuj di çka. Shpeshar që na shuin plot njerëz. Thot oh jo, at lutna undër kundërtina. O vëllaz, tash nuk me sela, po ti si të lutesh do ai nuk shkon me një armë pranuë vëllazër. A ndaj? Djeguniorin thot on jam lut kundër filanit. Çka që e lut? Shikova se shiko, vëzë, kjo kurrë këtu kjo vetpëlqimi. Ti ja ajtu menuse drejt për drejtë Allahu ta pranona. Po mos e, e diçi ta pranon. S'e spoludosh kundër zotëm qart vetmolloj. Po Allah shkatroi vrasësit e njerëzve, vrasësit e muslimanëve. Mo masta bim. Andaj Imam Muhamedi vëzëkamen. U por vetënçi prano u duaja. Tjerët e kanë paçi prano u duaja. Ai shumë disa njerëz atë mosun e lutna kundër tij apo tash. Nuk ka nuk është mesela kështu dha zot. Mesela është mu pranuat Allah. Andoj s'ko njëri që i pranohet doaja E aj që i menon për veti mirë Haroj e këta Një njëri që i pranohet doaja Aj e shkel vetën Aj nuk menon për vetën të kajrë Andoj e ka do një bënkaj i melgjëzije Njërzit e sinqert Nuk e, e njën vetën të sinqert Atoja akuzojnë vetën E kipo të disa njërës Jepë si njërë Unë jam i sinqert Mukoni sinqert se kështë e mi Mukoni sinqert të senim Se sinceriteti është Akuz e vazhduyshmeve dvetës Nësën në është betu Allah u gjellu ala Fela u kësimu bin nefsi El lewama Allah u gjithë në Kur'an Betohëm nefsin Shumë qërtuës Ka thona se në basri ju E dini qëli jo ok ki nefsi I sinqert I cili thot Subhan Allah qka bona Subhan Allah pse e thash Këj faç dhimisht në stak ujzë dvetës A e bon a mir A se bon a mir Që kjo i sinqert E jo i cili njani e ban një punë dhët O, oh, krinë, kënë venin e vetë Që i, më nësë mujmës me, me jahuq A të besim të arruve se sa do të pununa me vetët tona A dhe i thotë, djali vetë Ju thabu brejtësave, dilë një jashtë Dullë një jashtë, ama nësë ban me provuaj Gjithashtu, ka ardhë për Ima Mahmedin Ka pas njësa prej dzanësave Se ti ka mësue Dhe Ima Mahmedin kur ka mësun dzanësave shpesher E se ka pon e vojtari, ju ka dhanë Thotë njani prej tëre, Ebu Tot i ka thon djalit vet, baba jot Abdullah i thua, baba jot, "Cerci takojesh me, më jep këto ni derhan, dy derhan, tre derhan." Dhe ndonjëherë më jep kë bukë. Bukë. Fondonjëherë më jep kë 10 bukë. Dhe më thoi ke, "Ço kë gjisa ta kumvon gjysën?" Domthonjë, "Ço gjisen çka ta vash?" Unë ta kumvon gjysën e pasurisë. Të unë jam komplet, gjysën ta kumvon tije. Ës pas har kur kishte mbarsisht për situatës, mëpte Ima Mahmejdi Atëherë Thot një dit për dhe ula Me babën ta Me Ima Mahmejdi Thot dhe i gjiri Katër buk Katër buk Erbatu Ergife Thot dhe midha Gjysë Atëherë Thot I kalzova Ima Mahmejdi Se Qëto që kam jep ti Vallohi janë mët dashora Dhe mët bereqetshme të une Se sa kur mjë apin dikush Kër 4.000 dinara Po 4.000 dirhem Shka, adaj, i ka refuzu kë njëri pasurit më loja Për i bërësit që e ka pa, një dërhem që e ka allan i më më ahmejdi Ama që për dërhem i ka qenë vëzëraj Për i dorës, imamit, ahmet, ibn muhammed, ibn muhambel I cili dora e ti, syri i ti, vejshi i ti, zemra e ti Korë s'kam prajë kërëm, vëzër Korë s'kam prajë kërëm Nihëherë ka pranur dhurat, djali rët, prej khalifës Pare halal, pare halal, jam pajtu djetarë Më gjithë të ata, veç pëse brumin e kanë pjek të shporejti I salihut, ka thonë se hadbuk Se hadbukume Pëse, nga frika prej Allah, subhanahu, vëthjara Adhe ka thonë kë njeri, vëllaj jo oj mam Kër mi jep ti diçka qështu, o shumë ma e ja dasho për mu Dhe me bërë qështë pësa, kër mi jep dikush me mia, me mia dinar Thot, më rrudi, ka qeni ma Mahmedi, shedidu l-haja I torpë shumë, shumë, shumë i ka armare dhe specia monta kokonullur primarus çeka pospinjes, aqullajve, shumë në e karkuar koha e sodit. Shumë njerëzit sot për shemb, sa për njerëzit u ka gris tipa vëzën. Un nuk dimë kan fol, nuk nuk nje autoritet, nuk nje respekt, nuk nje matmat, nuk nje bab, nuk nje babgjysh, nuk nje dikan i cili duhet me ndrutoni kur folsh me ta. Nuk kanë këtit njerëz shoq të tu, nuk kanë njerëz këtit fmitë të tu. Andaj disa njerëz janë, domthonë tamam bedaui në e, definicionin e, e ulemave. Duhet me ndrutu atë njerëz më nëshmi folë ti që i folë fmijës tanë shokit tanë se se ki fmijë ata dhe të shmendru e tonë a dhe i djetarë kanë thanë përshemë kërkesa o tri loje ma lartë, barabarë dhe përfuni, M ma poshtë ajo që ka ma lartë është zotëi apo t'i e lutë zotëi dhe shumitonë bema a që ka e ki i shokit nuk a ka mundësi dhe a që e ki e vladë dhe ma poshtë i du pjere disa njerës njësë njësë i karë të si manal, Po kur djova si thash? Po kur djova si thave? Po, e pa tju at njeriu i cili art te pejgamberi Sallallam e liq te borxhi. Ai po ni mer kur djova s'ta. Apo shkalla sahabe, zdi ke me fol. Pe ma borxhi. Çka fa at ma? S'zdalpi këtu po ma vao. Tani pejgamberi Sallam kishte më dhën borxhin. Apo tash ndryshoi pak ligjërimin me pejgamberin dhe shka i dhan sahabët o njeraj te dit ku ti ti folte. A do u përmbledhën ata? Pe Sallallahu alejhi. Le tash ç çase ko. A do shka thon dalli u folu njerëz çka ko? Ja pra të dikuj të qaqëma Ja ka në zotë i gjeli që le luhu Me e kuptu që i ka arke du nja Me angë me pia dhe Shkon Mirë për besimtarim E që i thotë E du Kur'anën E du hadithin E du rrugën e drejt Du me shku me imama Kë njeri Duhë të mukhan Shumë ndishëm Shumë Dhe mund Elastik në raport Me dit Andoj këtë Me rrudi Ahmedi Shumë i tërpshëm E mbate koko nulur I tërpshëm ju gjibuhu se kha i pëllqente kër kishtë diçka me than nga, nga bujaria e tina gjithashtë të vezër ka arë nga e, imam Ahmedi se imam Ahmedi e ka taku e djalin e imam Shafi ijut e ka taku djalin imam Shafi ijut dhe i ka than a e diti se për babën tan lutë na me emën a e diti Muhammed i Midris të lid vetë Imam Shafiut a thon, jo Se për babën tan Imam Shafiut Ndoat e mija me emëllut në për tan E ka madhru shumë Imam Shafiut Imam Mahmedi e ka madhru Shon Imam Shafiut dhe ka thon Imam Mahmedi, Rahimanullah Dheri se se kemi taku që këtë njeri Shon brej hadithën e se kemi kuptu e E kemi dit për menjë A ma mi kuptu që shi ka kuptu këtë njeri Ja, kina ka A ndoj Imam, imam Shhej Khlusam të mje thot Imam Shafiut i ka vënu Bazat elisonet se si nxjerrën përfundimët. Ne të mos jemi mund të pasni hadith se kupton ata. Sigurisht që e përmendën të na ka kadrit. Po kan thon pejgamberi sam kështu, çish ka thon ka sahabja kështu. O vllo, nëse smurësh me kuptu, akuzoje veten. Mos mos krijo konflikt mes pejgamberit sa mbe sahabeve, se ato s'kan konflikt. Këkë ka shpjegou për gjithshmen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vjen një ajet i përgjithshëm. E shpjegon sahabja, por që nuk u konflikt. Ai e di çka nxjerrat, çka nuk nxjerrat ose Kurani vëzhërosh Kurani është i majtë, Hadithi është i majtë, pejgamberi e selallahu selam çka thon për për fjalt e veta. Shkolla për fjalt e veta çka thon. Utitu jawami'al kelim. Ju ka thon njerëz, u ju njerëz, un kur flas, unë e thamni fjalë të vogël, aty mëra ka shumë kuptime. Ose so, ju i, i studioni ato, i studioni ato. A mëo jo, për shembull me trunin ton ngusht, po çeve ka thon pejgamberi s.a.l. A do të çka thon te Imam Shafiui për shembull? Inë me l'a'malu bin njëja Kjo adith Hinë gjdo ka pëtint njërit Ku tjetoje, qka të baje Gdo vepër, gjdo fjalë Hinë që kjo adith A më nështë i me, me harmonizu këta? Do punë kjo A dhe që ka thonë të? I ka thonë djallit vetë Djallit mam shafiot Ka thonë për babën tanë Lutë në me eman Lutë në me eman A dhe kjo ka qenë prej Prej e, edukatës e imam Ahmedit Thot djallit ti Abdullahu Pas jatsies Baba jom Fal Herë falë të më gjatë Herë më shkurtë Varsish prej të katit A gjëron të të hanën Dhe të ejten gjithëmon E a gjëron të të hanën Dhe të ejten gjithëmon Kur se kalon a gjërimin E ditë të se hanë Dhe të ejnë Thotë Dhe nërse skishtë Dhe që ka me bo iftar E lithë të a gjërimin Nësë s'ka poshë ka me bo iftar Që mu E ka njës Në file përfën Një Ramazan Në file S'ka poshë ka me bo iftar Shka bo shka bo? Ka orë si firë i tjetër E ka lidhë E ka vazhdu Deri sa dhoti më më dhe e biru në të arsmetim Nga djemë të ti dhe më rruthi Ta dit i ka shku njëher me, me, me agjerue Ka orë i iftari, s'ka shka me bërë Shtyje, pa agjore dhe nesër Pa agjore dhe nesër Desa e kanë pytë, a mësot do një sinat kjo A mësot sunat i pejka mesam Ka thonë njo, s'ku bërë shka me bërë angër Jash më në cive të mija S'ku bërë shka me angur, shka bajron e nesër edhe pse pejgamberi alayhisallahu selam kta e gabon për veti çollim e çollimi e ka e ka vazhduë e ka vazhduë alxhirin derse kan don sahabot ja rasul allah ata lidhni edhe na sigurishem sot me nis ku të bajë fitar pas katër ditëve këso i thënë muasale ata ritavasam jo se un nuk jam ti si ju jo. mu mushin allahu jelle jalalu mu mi jap kuvat domon ya mushin mi jap kuvat me me me ma Allahu të bareke Vajtale, këtë ka që u lezer Ima Mahmedi Thot, imam dhe e biu Ka ardhin e ri Të Ima Mahmedi Dhe e ka patë të mërzitur Ima Mahmedi Dhe Pas taj ka fillu Mi than Lëvdratha Edhe një një një për tëri ka than Qezak Allahu Anil islami khaira Ka than Allahu shpërblef Për islamin khair Un, Allahu shpërblef që move, e ndihmove islamin Allahu shpërblef ty Që e ndihmove Dhe në bajte Edhe e kultivove Fene zotit e bare kjo e tela I thahmejdi Bel ja. Gjezallahu l'islami Anni kajra Ja, Allahu esh përblefti islamin Për mu kajr Men e ne Vema e ne Kush jamune Kush jamune Qka do të ishme nësesishti islami Mën, qikur disa njësë thore E, eh, ti më kanë Mësë më kanë ti ka të shku islami I mami e ka këthim vrapsh Ka dërën njeri Mësë më kanë islami mos mko na si punosh vebur islam çka ishmila mos mko më kurani mos mko më hadithi kush ishmikon ezolla ton veç mendoje, i mund, i qular, i pa mandoya nuk kim nuk ki nevoj me çular ka njer se plot se isho vna si jetoj pa pa islam çuçi na ton jetë vezer a dim se jetoj a dim se fremoin a dim se kapru allaun ke dunya avet hajn dhe ping dhe vdesit qach apo alai daniala za sana duot nevoj me po ni njer çka jasht islam me dhe me pa çfar be gatit ka don zoti çeli çe ti te kislam. Ki Edhe se ky njeriu kur i tha Allah u shpërblej për Islamin, e kishte për qëllim se ti bane sabër, me rujt atë pastërtin e Islamit. Se shumë njerëz e ndryqëzuën. E s'ka tha, "Jo. Allah i na ka dhënë neve me Islam." Edhe shpesh një për shembull njerëz thonë, "Ë, unë aj filani, apo jo jo Allah zot, mos më ka në Islamin. Mos më të pastë. Bibëlsu Zoti Xhelalul, shiko njerëz që jetojnë vazhdimi turma. Si të tufe Nuk e dim se jetoj Vallaj nuk e dim se jetoj Dhe Allahu qëve ka përmen Kur'an Inne me jekulune Vete me teune Hajnë dhe pi që shajnë kafshët Allahu në rrujt Njëri qëli vlezër qohën sabat Ka me hangrë, ka me pi, ka komoditet Po nuk e di se Allahu e ka pru këtu për një qëllim Pse jeton aj? Pse jeton? A dhe dhe duhet besimtari Me dit një metin e matë dhe Allahu të bare kjo të tëla Ndaj neve që na ka bon musliman Që na sot da gj që në asot agjerojna. Këndoj, kjo është ajo e cila ka orë nga, nga imam, ima Mahmedi. Gjithashtë të vëzër, ka orë nga Ibrahim el Harbi, thot, e, ima Mahmedi i përgjigjëj dasmave dhe sunetive, dhe hante ushimin, përveshtë nëse kishtë ndoni, ndoni diçka e cila nuk është e lejua. Mon e ka përshëllën me kadu se ka qenë njeri social, i shëshërushë, kërë e kanë thimë darsë, kërë e kanë thimë suneti, dendonë sani çelë ka bodikush për muslimanëve ju ka përgjigjë thitës qase pejgamberi sallallam ka thënë u dikush, uni, më më më loj, ju thirrë ju vet dikush por jë juni thirrë do një lloj obligoshmori që më u përgjigj ftesës së besimtarit ka doni fejes konvertes ka suneti etj etj një ensemble ka obligo çemë përgjigjë e djibudai përgjigjëni atij që ju thirr por vetë nëse kishte diçka e cila është munkar munkar çka është asha diçka s'është rregu Së është regull të qka, me fej, ka adë një haram, dargoj, nuk shkon të aty Së kërësat në e sërgëleze, thirë në darsën, thotë në darsën me muzikë, ku me talë në muzikën e? Po se do të të të të të familje, në në e du familje, po të të të të të vetën Unë e du familje, të të të vetën E po qështëta, unë a më përti me ndru darsën, jo të i përmu më se ndru darsën Po unë e zvijin darsën A do i O të qekë, kja jashtë jasht dunja, eski me kërkan s'ka, jo dhe zërë, nuk është në besimtarë, jashtë tërë Ama vijën e kuqë kërë ku ka vendusë Allah Mëse banti gjelëbër për dikam Aja ka bot kuqë Dhe nuk mundët me boti kërë gjelëbër Ani psa ja, plak i shpise kërë di t'i shka Plak i shpise des, Allah u gjelën gjelëllë ka vendusë liqë A dhe dhe djali tina dhe Ibrahim el Harbi, baba jem I përgjithë të thyrjeve, pas në har dhe vizitonte te somurin dhe nuk kishte dëshirë shumë me esm pazarë e ka urrit me dal në pazarë dhe e ka shiku domon ska shmoris me me Murat nevojna vet dhe me ik dhe sonjes do kam pasje the pre çajs allah na ruit on me dal me voni në shëtitje kjo nuk on rregull as dhe njeriu mund ne ndod fitna dhe me Laviz Zehra etina dhe thot ju thirul wahda Dhe kisht qef shumë me nejt vet Kisht qef shumë me nejt vet Imam Ahmedit Thot me rrudi Një dyrë për i ditve E takuam më në gjes Imam Ahmedit në dëgjë e ketë transmitim Ketë të transmitim dhe lezër Thashtë nëse në prëmton koha Dërflasim fund Për ketë hojë një cilën e ka kalzu këtë të ma vete Për imam dhehebi Pisi kimi njës me kalzu e Deri sot e imi të mor për njëri Dhe ajo është imam dhehebi Dë dhe Thot nga merrudhën, zonës i tina E pamële dhe ahmejt dhe dhe dhe dhe kejfe asbaht Qishu qove, mon, s'ju këdhive, më nxes Shiko që e ka thamë Kejfe jus, kejfe as, asbaha Më rabbu hu, jo tali buhu bi edhe il faraet Ka thonë, qish muqunë njëri Qish e ka zonë më nxes njëri cili Zotë i vet e lip E lip për miso të farzët Për nga mberi ti e lip për me mbajtë sunetin Ty me lekt e lipin për me sakëcu veprën Me bo punën që shduhet për me shkrujt Ka thonë vetja e ti e lip me i bo qefet I blisi e lip me bo sharë dhe punë të liga Dhe me leku i vdekes e për cjell dhe e prit dakikin mi amor shpirtin Dhe gruja ve dhe familjarët e veti thonjën bëna fornizim të shpia Qikinjeri që shqohet Qikove se si si e si, ka përseptu kë jetëm Allah i thotë bani farzët Për nga me sa më thotë kryesën e ti Abo Meleku thotë bane punën mirë të ashkruj I blisin nëzit për të qia Vetja i ka me rakë qefët Meleku i prit dakikin me jallot Të jamaret shpirtin që tina Dhe familia thotë bëna buk Gruja dhe thmia Ka thonë që ki njeri që qy, shqohët E ka posë për qëllim se Problemon nefë si njeriut Shikohë nësa anë rëthohet me, me kërkesa Shikohë nësa anë rëthohet me, me kërkesa Ndë këtë ka qenë të dhe zërë që ka ardhë prej, prej imam Ahmeli Thot ibnul Gjozi Në ka ardhë nga gjikatë si Ali ibnul Husejn e, e Zeynebi Thot Ka ardhë në transmitim se ju ka dje këtyre shtëpia U ka U ka diktore shtëpia. Kjo kur ka ndodhur, ka ndodhur shumë herë. Një herë në kohën e djalit vet Saliu. Dhe një kohë me djalin në, në disa prej fqinjeve të tij të, të Tërr. Çka ka ndodhur, Zezër? Dhe një herë ju ka ndodhur në çikën e Imam Ahmetit, Zejnetit. Ne ka pas një një çik Zejne. U ka qoshtë pia. I kanë boshtof letatësh ai ka shujti Imam Ahmetit me dorën e vet. Krejt çka u kaoll, por vetë fletave të Imam Ahmetit. Thot Ibnil Jauzi Dhe kjo ka ndodh edhe në vitin 554 të hijri 554 të hijri në Bagdad Në jetin vel, ku ka jetu, Ima Mahmedi Njën e predjetare, thot, krejt librat Mu ka në gjith, pra mu ka në djet Thot përveç disa fletave Të cilat i kamrujt nga shkrimi Ima Mahmedi me dorën e tina thot Imam dhe e biu, kjo osht e njohur mesun ulemave se ka ndodhur çështën. Nuk e kushtudi. O kando vëzet shumë vite, Imam Muhamedi ka ndruaj jetë në vitin 241 për vitin 554, mbas 200 diçka viteve. Çka ka ndodhur? Ju ka qalu një jetë spija, plot libra aty, ka ndej ligrat, i ka pasë do fletave që i kanë i kanë ruajtur prej te koha Imam Muhamedit, i ka shujt me dorën e tij. Oth përvaçtë në fletave nuk i kishin ndejg. Thotë Jovë çkaç, thotë Imam a dhehaviu thot se dhe ka ndoll një vërshim Bagdad ka ndoll një vërshim Bagdad ka morr shom edhe shtëpi vërshim thot <coughs> dëshnall uji te varri i Imam Ahmedit dhe e ka kalu nuk e ka prek e ka kalu varrin dhe nuk e ka prek e thot kjo eshte e njohur ne mesin e njerve fa kana zalika aya ka qe qasin ayet po i mohammedit sallallahu alaihi ve sellem o jrazim me kët njerëj Kërë nuk indodhë dhe qëndodhë dhe qëndodhë njëzve të radhë Këndodhë dhe qëka tha Aisha për në gjashtion Qëka tha Aisha për në gjashtion Ashametu, Ibnu Ebjar Tha jemi njoftu Se kur ka ndru jet në gjashtion Var i ti kanë djernur Var i ti kanë djernur Dhe këto dhe zërë janë gjerët e sadh Kërë i trasmetohen qifti këtër e djetarve Qifti këtër e sëhabeve Për neve janë gjerët e sadh janë, janë të pranushme Thot, Muhammad, Ibnën Museji e, Ibn e ka mdëgju Zekeria Ibnën Jahja E dërririn E ka pytë ki i fundit Imam Ahmedin Shikoni dhe zër A shikoni sot që ka ndodh Thot E pytë Zekeria Ibnën Jahja Imam Ahmedin O hoqë Sa hadithet duhet mi dit njeri Por mu bo mufti Ha kjo Kjo egoja E shfënuar E sot shme dhe zër Se edhe une më sbedhon Fetfa Kajt po japri A po Tho të pjyti, oj mam, sa duhet njeri me ditë hadithë për me dhamë fetfa A i mjaftoj një qinë mi hadithë? Ki pe pjytë dhe pe a japë një mundësi A i mjaftoj një qinë mi hadithë? Tha jo 200 mi? 200 mi? A i mjaftoj një qifrat praneshëm A i mjaftoj një qinë mi? Tha jo Për me dhamë fetfa Tha hoqja, a i mjaftoj një qifratë për me dhamë fetfa 300.000 adit dhe midit për menç Dhe me danë fetfa Tha jo Që i si mjaftojnë, ti me danë fetfa Tha i mjaftojnë 400.000 Tha jo Subhanallah, 400.000 Transmetime midit Tha ti mamahmeti, jo, jo, nuk kjo ja, Allah nuk jepë fetfa O dheze 400.000 adi sa jambe Ba Allah, sot e gjeni njeri 4 adit dhe vësë një lidh bat 4 adit dhe Dhe thot, po, po, kjo pun dhijet Po, po pi ka dhijet dhe dhe Ku e moreti, ku shtë ka dhijet tijet 4 adit dhe së një bamb Kjo i thot, jahja, zekri e er më jahja 400.000, o, oh, gja i me avtojnë me thonë adit Tha jo, tha i thash, e 500.000, gjys milioni Gys milioni Tha i shala Në 500.000, ka thonë, i shala, erëgjur Pes në gjys milion hadithi Gys milion hadithi Tha e, in shala E ima Mahmed e vëzër, sa i Vezer, din të përvejti që jebë të fetfa Thot djali vetë, më ka ka dhu e buzora Se baba jëtë, o, Abdullah, baba jëtë I din një milion transmitime Elfe, elfe, hadithin Nimi, shumë zimë për nimi I din babajot hadithe Dhe i thash, o e buzora Pika i diti, se babajemi ka diti që kas Thot i kemi bërë për shëritje bashk Bashk, një milion hadithe E sot dhe e zër, vallohi, du të më turpnu njeri Parallohu të barëk e vëtjala Dime sejle bashk i ka bërë dhe të coptu me i dit Coptu me i dit, cop copa Së më në vendrejtu, nime sejle së në vendrejtu në komplet Thot, po po po, edhe kjo mesela dihet, kjo mesela, jo mesela, vallallai, njeriu me ditë me dal para Allahu xhel xelalu, a mund fol çashtu vëllazër? Paramenoj se që dal para Allahu xhelalu, a mund fol çashtu? Me at vroll shka ti të jap sot? Po valla, ç'shtoa. Qi ka thon 500000 a ditha, a mjafton? Ka thon inshallah. Inshallah mjafton. Bon, Vol, kjo kjo fjala inshallah ardhu, çka po jap te imam Ahmedi? Vol, bon, inshallah mir po, nuk është e duhura. A jut me ditë edhe më shumë. Enas Allah vëllazër. Enasot, Nasot Saidina. Ad-dinani Ibn Nave 40 hadithat e Imam Nehu 40. Ad-dinani Ibn Nave riyadul Salinin, Ad-dinani Ibn Nave Bukhariu Muslimin Abu Dawud Ibn Termiziun Ibn Majan, Nesaiun Imam Ahmedin tayalas na idi këto. E çish fol për fenë e Zotit te barekehu teala. Feja jonë është bëzer, gjëja më e vogël sa vallahi turpi më. Turpi më Ibn Nave mas pas, pas ai të tjerë. Na vet ja uçel na njeze derë me fol për fenë e Zotit te barekehu teala. Sigur feja është kjo fe pa pesh. Kush të muajë fol? Po më le fal. Po më le se kjo dihet. Ma thashë kjo ka dhonë. Jo ja, gjithë milione, inshallah, inshallah mirë, po megjithatë nuk nuk është e çartë. Kjo është vetëm sa i përket jetës. Tani neve do ta bëjmë vetëm hyrjen, pse koha ka kalu, e ligjratën e arsimit do flasim dietar kanthan mihnatul imam Ahmed. Sprova ime Tani, e Muhammedi. Tani do të vonë kalon jeta e tij në një në një ngjyrë një një tjetër, kanale tjera, e cila është pjesa më do të mund më e bujshme ima ima ima i Imam Ahmetit durimi i asketizmit i tij do të bëjmë disa prej fjalës së dikapormen i Imam Daebiu do sa të vazhdojna më andaj shikoj vëllazër Imam Daebiu kur e nis sprovë donë yshkrimin për sprovën shikoj çu që nis shikoj çu që nis për më e kallzuvë sprovën i Imam Ahmetit fot a sadu bil haqqi azim fot me fol të vërtetën e plot ose më madhe ihtaju ila quwatin wa ikhlas ka nevoja e cili e fletë vërtetën për kuvet dhe sinceritet. E pas forcë dhe me pas sinceritet. I sincerit i pa fuqi, s'ka mund që i me thonë. I sincerit i s'ka takatë, së në thotë. Dhe i forcë i pas sinceritet, e për shtërësën Allah. Kjo vëzër është parahyrje me kalzuhë e sprovën i më Mahmedit. Në në një më më dhe e biju, më shikur, përgadit, përgadit, klimën, tani kemi me folë për sprovën i më Mah tabo diese kadal stash nuk u qe let s keme s keme leju ti faca te fata keme leju dikujt kan mes e ka prite u kta atë ka thon me thënë vërtetën duan di cilci ku vet në sinqeritet ai është sincer, ka është sinqer shka ku vet smuret me thon ai cili është e, ka ku vet ka sinqeritet e posterson allah pase ka thon fa men qame ka bihima kamilan fa huwa siddiq kush i ka tudia i fort dhe i sinqert kjo siddiq kjo është Siddiq Kjo të tërmë Sili e ka mor Ebu Bekre Siddiq Va mënda ufe E kush është zaift Fela e kalle minet të ellu Me bilinkari Va linkari bilkall E kush është i dopt Ka thon Atëherë e pakta Që ka mundet me boki është mi dhim të zemra Dhe me mohu më të zemr të keqen Ketë Hyri e vëzër Imam dhe e biju Pse e ban Djetarëve zë këri kanë Studi u qëto Imam dhe e biju Ka shumë livra Ka shumë libra Dhe imam dhe e biu dhe zër ka jetu gjithashtu në një ko Ko a da shumë gjëra mi than Shumë gjëra mi than Dhe shumë preolemave sëni kanë than Nëse njëri ju është Mune më kohë njëri pa po halim A është njëri, beshar, mish Kanë thanë njëtarë, këse i thot të imam dhe e biu Për me e paracit se Jo këtë jemi të tjil Jo të këtë jemi të tjil Na mu jam le gjukë dhe zër Imam Ahmedit Por me jetu o mesene t Adhe ka thon e pak ta midhim në zemra Se në zemrë të shakur kush Nëse s'mun është me emohunit keset madhe Nëse sunja thuni zullum qarit madhe Nësi Jo, atjeti mu bo para tjere A, nësi si Si, si kur që i tha Pausi, gjelit vetë Tha ti kur je me mu, i sharë këto mbretit Këtë vinë këto, këtë si shpia Ti bosh, dhe më thon i but me ta Adhe e është mëftir me a thon Zullum qarit Qatë ati mam dhe e bju, nëse s'mun është je e të dhëme zaimra që s'u bë mohon të keqë ka thënë velaysa waraa zalika iman mas me se zama zaimra s'kau iman me se njeriu i shkatçia padësi zullumi azema nuk i dha ma fa ku ko iman dhe kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasalam pas sa të imam dha biu fala hawla wala quwata illa billah s'ka lovizya as andrishim posme kuvetin e allahut tebareke we taala dhe shikova ze para semahin fitne palla se me ka diu fitnën e përmendë se ha di të ngapnga beris sallallahu alaihi wasallam dhenat do të shtyna hyrën e fitnës sa çponë mal apo çonë ka ndodhur fitnë shumë e madhe historia nuk një fitnë si kjo fitnë historia nuk një fitnë ka shumë dhe më më por vetë çë e ka rrit Allahu xhelalu ala ka shumë më së arçi ku islami saktë që në sot sa anisfar far fitnë gando më thon çiket kuran çka e lexojnë ana kurani Allah e ka kriju E ka kriju Nuk kofjan e Zotit ajo Nëse shkejlet, nëse cëptohet Si kur njëri në që ka kriju Në më në kur gjaja Si kur dhildin që ka kriju A kon fit në e ma dhe Ka qëndru Imam Ahmeti A të shkoj imam dhe e biu e përgadi të të renin Për me ka dzu së provën Që i ka ndodhë Imam Ahmeti Thot Ka thamë për nga mberi Sallallahu alaihi Hadit në që ka ndzir Imam Ahmeti Dhe imam e bu Daudi ka thon pejgamberi alayhisallatu selam in akhwa fama akhafu ala ummati jo jamë shumë që kanë frikë për umetin e tan al a'imatu al mudhillu imamat tecë do ti devojë njerëzit allah na ruaj dhe mos avo fritore don pejgamberi sam ka thon hadith mos shumëti që tutna për umetin e tan me dal imama imam në sensë tata ku ka shkuar për kan për halifën pastaj ojdëgzua te imami te hoxha ka than sallallahu alaihi wasallam واذا وضع السيف عليهم لم يرفع عنهم الى يوم القيامه ka than be ngamel alaihi salatu selam kur te vendoset shpata mbi umetin tem nuk ngrihet deri n qiyamet çka do me than shpata kan than dietarut kur te nisin umetin tem murrok ne mesveti çat diçka ja nisin deri qiyamet t'snalat këh hadith e kan saktu Shomri djetarët, pëngamberi sallallahu alaihi sallam Dëmon, ka thënë alaihi sallallahu sallam Kur vendosët shpata në metin të Derin kiamet, së nalët kjo pun Kanë thënë disa djetarë mundet me eksistu një periudhë Prapë ndohë E kur është dhezër kjo shpata? Djetarë kanë thënë Shpata ka nisë me vrasjene kuina Amar i me në khattabit Pise e kanë rohë Amar i me në khattabin U mejti nuk e qëcuaj kandol chia, kandol rafidi, kandol khawarisj, kandol murjji, kandol qadari, kandol jebri, kandol nasibi. Lloj lloj lloj lloj me dhëjbe. Vallai, nëse lexoni librat, çka kanë me dhëjbe. Çka kanë me dhëjbe. Libra vlezër, ka libra veçanta me dhëjbe që kanë çka ka janë shpik. Veç aim rakot. Filani filani ka shpikni me dhëjbe, filani ka shpikni me dhëjbe, filani ka shpik. Dhe ka pas xhemat, filani ka pas. Sigur solë zon. Ki po 3-4 veta i ban xhemat tia. Pas veta i ban xhemat tia. Kajdis togja moti kjo smuje nuk ka erë vëllazë. Libra ka shkujt. Ka shumë libra, ka shkuj Ibn Hazmi, ka shkuj el Baghdadi, ka shkuj Abu Hasan al-Sharihu, ka shkuj libra që kanë ndodë domon fraksione. Ka tregu pejgamberi sa kur të vendosë shpatën umatin tëm deri në kiamet nuk heqet. Mir po. Vazdon pejgamberi sa më tregon, "Wa la tazalu ta'ifa min ummati 'ala al-haqqi zahirin." Mir po, Allahu nuk e lë tokën e zbrazët, ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam, mir po do të vazhdon umetin tëm me ekzistoi një grup e cila e kanë hakun chart e kanë hakun chart e kanë thonë drejtatorët kjo është herë të lufttarë herë të dietarë herë të muhadithat herë të hafizat herë të njerëz të mirë shpërmbahet nëpër umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasallam la yuburruhum men khalafahum këto re njerëzve që janë vërtetën e chart rrugën e pejgamberit alaihi salatu wasallam nuk i dëmton Kështë thotë si jam me juve? Së këto e kanë qarë. Ka njështë thotë, a unë është mënojë si ti. Po kjo në qonë peshën dhe zë. Nësër ti e në dëvërtejten. Më thonë kitu një ajë nuk jam si ti. Shka ka lidi nëse ti e në dëvërtejten. Au këdhelehum hatta e ti e emrullah. Apo i lenë, i tratëton, i lenë rrugë. Dhe e risa dhjene, urdri Allahu te bareke. Vëtë alë. Gjithashtu. A ditë atëra ka për me në mëndje më bëju dhe më këta përfundojnë. Nga Ibn e Said el Khudriu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yahqiranna ahadukum nafsuhu an yara amran lillahi fihi maqalun. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam mos tani çmojeni uni për juve vetvetën e tina. Se nëse e shaft që më e thon një pun, por hit Allah te bareke ve teala, fela yaqula fi eta la mustathoja. Unioni pe njerëzve, edin se duhet më thoni fjalë. Nivani caktë Fjallaj ti i shkon, dhët me thon Ka thon sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Fe ju kalu lehu E një ditë pëj ditëve kanë mi thonë këti njeri Kun një ditë pëj ditëve, ta allahu Pse se thave Pse se thave, qa që ka u dash me thonë E aj thot O zot, ju drusha njerëzve U tëtë shapi njerëzve Fe je kul, e allahu gjeli gjelalu i thotatina Fe ijaja Kun të e haqqa Në të khafë Mu më më pastut, a konë ma e hak Ma e drejkë më pastut mu kët, kët e Këtë hadhivë e zërbsebja ima më dhebju Për me hynje Në sprovën ima Mahmedit Se qëtë të di hadhivë I ka zbatu ima Mahmedit A i lirish delt Dite në gjikimi dhe i thotë Allahot Qatë që a i kithon ti unë e kam thonë A ke a i mbret A ke i fort A ke, kja... andaj, du të shikojnë Kona kam barua Dhe du të shikojnë se ima Mahmedit I ka thonë, shpatës nuk i tutna A as burgut nuk i tutna. E kan thon, ta burgut se si tutesh, ka thon se në shtëpinë soi e kam. Unë skam mobile, gjithë dëmënojë burg. Ta burgu çao kam, do të thotë, e ka bën gurë aty sa më flet aty. Ka thon unë në shtëpiën burg e kam, nisojë e kam. Ka thon veç në sënë i tutna. Ka thon e hafu sot. I tutna kam gjukut. Se son bay sober et ton të të sen, se në duroj dhimbta, e than diçka që s'duhet. Ata era do ta shohme se si njerëzit çka kanë. A do u shtare dhe policat e që e ka pos Khila feti e kanë kshilu i më Mahmedin Vansabër se të farën e një ditën Nuk jeni në këto merrëdhëti, tash shohim me lenin Allahu te barekehu te ta merrëdhëtit e ardhmë e lushmë i Zotit tonxhel xhelalut, që Zoti on te barekehu teala, na mundson mendje që ma umat muslimanëve, Imam Ahmedin, Imam Shafiuiun, Imam Malikun ve Vahnefun, e dietar të sahabëve, tabiinëve të lushmë i Allahu te barekehu teala, që Zoti on xhel xhelalut, në këtë ditë të mboyta e Ramazanit, Allahu na van qabul la xjerimin, na van qabul namazat, na van qabul veprat e mira, e lushmë i Allahu te barekehu teala, që Zoti on xhel xhelalut, nëse son të shtatë qadrit, Allahu na mundson me pastaqat, me bavullnat, me pasvullnat për me fal namaznat, me fal me Kur'an inebe ve prat mira luse Allahu te bareke ve taala che zoti onjeli jelalu na muson shum ramazane me shendet ne meiman elus ve Allahu te bareke ve taala che zoti onjeli jelalu musliman kudo chan Allahu te ndihmon xhamit kudo chan te mbyllura Allahu te liron elus ve Allahu te bareke ve taala che zoti onjeli jelalu mos ta munson asnjar ramazane te tilla لو كان تمللنا على على كذ فورن اللس والله تبارك وتعالى ان زوتي وجل جلل لا اي مشكله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين